פרק ט. העם ההולכים בחושך ראו אור גדול יושבי בארץ צלמוות אור נגע עליהם הרבית הגוי לא הגדלת השמחה צמחו לפניך כשמחת בקציר כאשר ידילו בחלקם שלל כי את עול שובולו ואת מטה שכמו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 בגאווה ובגודל לבב לאמור. לבנים נפלו וגזית נבנה, שקמים גודע ובארזים נחליו, ויסגב אדוני את שרי רצין עליו, ואת אויביו יסכסך. ארם מקדם ופלשתין מאחור, ויאכלו את ישראל בכל פה, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה.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 על בחוריו לא ישמח ה' ואת יתומיו ואת עלמנותיו לא ירחם, כי חולו חנף ומרע, וכל פה דובר נבלה, בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה. <כיר> כי בערך האש רשעה, שמיר בשית תאכל, ותצת בסבכי היער, ויתאבכו גאות עשן, ועברת ה' צבאות נאטם ארץ,